Розділ 15. Ресторан на краю Всесвіту – це один з найдосконаліших закладів за всю історію громадського харчування. Він був збудований на тому, що залишилося від… Він буде збудований на уламках, а точніше, коли сказати, що його ще збудують до нашого часу і справді… Одною з найтушкульніших проблем, пов'язаних із подорожами у часі, є зовсім не те, що випадково можна стати власним батьком чи матір'ю. Дружня і необмежена забобонами сім'я якось упориться з тим, що хтось з її членів може виявитися власним батьком чи матір'ю. Жодних проблем не виникає її зі змінами у ході історичних подій». Він незмінний, бо усі історичні події міцно тримаються купи, наче фрагменти картинки-захатки. Усі важливі зміни сталися задовго до подій, на які вони можуть вплинути, і врешті-решт все якось владнується. Основна проблема – це попросту проблема граматики. І провідна праця, з якою можна проконсультуватися у цій справі, належить перу доктора Дена Стрітменшера, порадник для подорожуючого у часі – «Тисяча» і «Одна часова форма». Там ви знайдете, наприклад, пораду, як описати те, що повинно було відбутися з вами у минулому до того, як ви уникнули цієї події завдяки стрибковій в часі на два дні вперед. Ця подія описується по-різному, в залежності від того, чи ви розповідаєте про неї з точки зору вашого природного часу, подальшого майбутнього чи подальшого минулого, але усе це виглядає набагато складніше, коли виникає можливість спілкуватися протягом подорожі з одного часу у інший, справді з метою стати власним батьком або матір'ю. Більшість читачів доходять аж до майбутнього, напівумовно модифікованого субінвертовано-плагального минулого умовного часу з демонстрацією намірів. Після чого здаються. І справді, у наступних виданнях після цього місця усі сторінки порадника залишають порожніми з метою зменшити поліграфічні витрати. Путівник по галактиці для космотуристів обходить стороною плутанину академічних розумувань і містить тільки коротку заувагу про те, що термін майбутній доконаний час слід забути, бо, як виявилося, такого в реальності не існує. Отож ресторан на краю Всесвіту це один з найдосконаліших закладів за всю історію існування громадського харчування. Його збудували на уламках за часом зруйнованої планети, яку було, є, огорнуто величезним захисним часовим полем і перенесено у майбутнє, саме на момент припинення існування Всесвіту. Багато людей заперечуватимуть це як річ неможливу. У цьому ресторані його клієнти колись будуть або вже... Займали місця за столиками, колись будуть або вже споживали розкішні страви, спостерігаючи, як навколо них у вибуху гине світ. Багато людей заперечуватимуть. Це, як річ, не менш неможливо. Ви можете, могли б уже згодом чи до того, прибути сюди на будь-який сеанс без попереднього, останнього перед чимось, замовлення, Оскільки ви можете замовити місця, так би мовити, згодом, коли повернетеся у власний час, чи зможете або вже давно замовили давним-давно, коли повернетеся у давно минулий час, а це тепер уже наполягатимуть багато людей. Річ ну просто абсолютно неможлива. У ресторані ви можете зустрітися і розділити трапезу з, коли б небудь могли б зустріти вже з видатними представниками всенького населення, простору і часу. Це, якщо б можна було спокійно розтлумачити, теж річ неможлива. Ви можете навідуватися до нього стільки разів, скільки забажаєте. Можете би перевідвідувати і так далі. Для правильного вживання часової форми проконсультуйтеся з книжкою доктора Стрітмен Шенера. І будьте певні, що ніколи не зустрінитися за самим собою, оскільки зазвичай це призводить до неабиякого збентеження. А оце, скажуть, недовірки, річ явно неможлива, навіть коли б усе решта і могло б бути правдою, хоча і не є такою. Вам слід усього всього у свою історичну епоху покласти на рахунок у банку пенні, і на час, коли ви з'явитеся тут перед самим кінцем Всесвіту, ваш вклад завдяки нарахованим відсоткам зросте до небачених сум, і таким чином ви зможете оплатити казково великий рахунок за спожите у ресторані. Багато людей стверджують, що це не тільки річ неможлива, але до того ж явно божевільна. І тому співробітники відділу реклами зоряної системи «Бастаблон» вигадали таке хасло. Якщо цього ранку ви зробили шість неможливих справ, чому би не додати до них ще одну і не поснідати в тисячах шляхів у ресторані на краю всесвіту?